أفتسمعون أن يؤمنوا لكم وقد قال فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم وفلا تعقلون اولا یعلمونا انو ان الله ما یو سرون و ما یو لیلون سورت بقرہ بدنی سورت دے دلن ستاسی دے پستہ سور نازل شوی دے او پتر تیب دے سورتوں لگی دویم دے پستہ سورت فاتحینا مقصد دے سورت بقرہ بیاند سلور و مسامینو اس بات ستوہید اس بات سرسالت جہاد فیسا بیل اللہ و انفاق فیسا بیل دایتي موارد مجموعي سره سده څلوري سوواله تقسيم دي اوله ايسا اوله ايسا اي چرمه پوري دي کې بيان دي د رس ماته توحيد دوه تر پوري دي کې بيان دي د رس ماته رسالت او درې مېسا اي چرته څسوته تر دایته څلور پوري دي کې بيان دي د jihad او څلور مېسا اي چرته څلور د تر اجر پوري دي کې بيان د فق په سبيل الله اوولیسه سور شروع واځ درې بابونه باندې مشتمله و دھوا پورا ایت 40 پورې خلاص شویو دریم باب د 40 څخه شروع شو او پکې اول هویتولو په تور ته بیت بیا رې 43 د 62 پورې اول خطاب ذکر کول دي کېد ته د متنا خصوصي په بری اسرائیل او د وازا پورې کول بیا دا 63 نا بیا دا ایته بس 363 نا باسی پوری پدې کې دریم کتابو اوبندې کټری پليتای د مشرانو د يهودو او سلور پليتای د کشرانو د يهودو ذکر کوله پلیتای رې د مشرانو د يهودو اوله پرې در دی وې 36 کې نخص لهود چې دای الله سره کوم نوزنه کړو د تورات د زکولو د بېانو لو نو هغه لوځه نه یې واټګ دریم د دې پدې کې ذکر کوله الهي احکام الله چی دله اللہ پا حکاماتو که دا حیلی بانی کولی دا پا غی بانی بیاتفا مثالو دا زکرکول یو مثال دا شاب و سبت چکورا دا اللہ پا حکاماتو که چل ولو او دریم مثال د زبی د بخاری آیتی کتر پوری دا غی بیان شوی بیا آیت بہتر کی دریم پلیتی ادائی زکرکولا قتل و نفس و اتحامل بری چی یو بیگنا سڑی وڑکو او دا غی الزامی پا یو بیگنا بل سڑی بانی را واد بیاته سرت تر کې ز چې ورکلو یودو ته تم یودو تم او مووج تم ته فتابو چې کورستاسو مشرانو خ دا ې پې تا کړی ووي لونه مات کو دله پهاحقامات کې لی باې و کې سړی ېګونه قتل کو نو هغ ل په خپل کار ځان بد مخکارې تهته او هم ځان بر مخکاري تا او هم دې مشرانوصففاانې کوي تاسو وای چې دا ټیک او زه دې هنا ایس پچا تردا کب جره دې شو ته دې نه د کشرانو د يهودو سلور پالिती شروع کیږي اوله پالिती اول خواصات ا هغه تحریف تحریف ظاهر مطلب چې تغير الله ي hukum بدلولو تغریف الله بحکم یو شانتی کړو ته به دخول دنیای یو فادو د بارا کو او په بل رنګ کې به خلکو ته پیش کو زګتی کته استریشتیاوی دو پیاده ته هغه مفادو ته نقصانو تبهیت کوم ویني او ګرو لا تلبیس الحق بالباطل وتكتب الحق وه نو دا لذا دا داد او تلبیس حق بالباطل و ویلیو کې نو دای به نا تلبیس حق بالباطل کولو دغه ته تعریف کولو کور یو یو تفسیر دی یو تاویل دی یو تعریف دی د کی فرق دی تفسیر دا د لفظ اندازې کوي ماضي دی کاله او مستقبل دی فعل دی کفعلی کما فولی څه دی مجرور دی تفسیر دا اندازې سویلی شي تفسیر دا اندازه خریده نفس او دا تسیر شیده ده هر څه یې زګولیش دو دې تا ویل تا د آیت نه یو مطلب راویسه او دا چې مطلب څه غو پتام څه چې دا به ما هو لمټ شي او باغي ما نساله کیده د مال سلاوش له کبله سلام ته څرګر د مال باد دې پات څه د بیا اسلام ته دو وککهه الله هم فقي خو في دی علم وطویل الله ل په دی باندې پو ووررکې پهقرنوسمنت علم وتویل او الله د تعویل هغه پوهله وررکې تعویل در یو مطلب را دسګور سممه قد پلوونکې زهجرد کهه په کاره خو متهوي چې دا یغود یاد تته تفیرو بلیکري یو ت ختاب دی اوسته دی بهته خپل ځان د تعویل ته په خپل ما هو لواردا څنګه فتکی ته تويتاوي چې په د په خلکو ته وګوري او دا غېن ځان د بده نو ساتي انسان خو خلکو ته وګوري او دا غې په شر بخوره وای شي دا وین د آیت ما مطلب را وېستل چې په خپل مخاطب په تطویا کې چې وای دا خو خلک ته عبادت سيپاتې دا د بده خلکو ته ځان د قياس کته په کومه کې دا ویل مطلب یو لاپ د هغې بامانې پوه کول ل کریم خورآې قب کې وجهله را شي دغلته او طویل کې که ته وای یاره مخته الله نو ولې مخته الله شته دی بهې نه شته طویل بهکې زیاتته الله چې ران نو د لاپ طویل دا غور یاد سا اللهار چاه ته ورته پوه دی په قبانې دخورآې قیم دی یو معنا را هغ باندې خپله پوه دل بل پو یول تا چې د اللهو خوښ شيهغله ووررکئ سور مرمېلارره بولزن فرما په این نه ما سرناغ ب ساار کلې تو نبی رېقوممل ته نو بیا لطلاان ته الله وایي د قرآ ستا په جسان کړی دی دد دپه چې ته په دې قآمانې خلک پو کېتهی یر ورکې منون کو ته او تهپ یاره ورکې نه منون خلکو د دا دارنې چې د پیغبره ل اسلام کوم صحی واریسان دي ساحبي کرام وطبیلو داې راه ه ز مون ته رستهزانانو د الله را هغویله د قآې کم ت کړې د خودنې دا ملکات دا, دا, دا, خودن دا, دا استداد او دلهیت وررکي دي د د هغوی فخلله اللهقرآو سان کومونتی ورو الله دمونږ پته بډهله ک راوللي چې الله مون هم د قرآېکریم د تفیر سره سر دا په لټفسیر دی بیا تا ویلی ګره تفسیرونو کوشش دی خلک ته غو ته تعلیل کوشش وکړي اللهیت په شانې نزول پورې خاص کی شاو یول رحمت الله علی فرمای وای کچه دې ټول يهود لټل غواړي په خپل زمانہ کې په خپل زمانہ لري نه کاره موليان او تاکو څنګه به يهودو تحریف کولو تارلسته زمانہ موليان تحریف یهودبه لهسی تعریف کوله فتورات کې الفاظ وبدل کول یو یت تجزیه بلو لیکلو دا بل تجزیه بوللي کوله وقران کریم کې شکله فيه تعریف نشکولې د الفاظ نو د شي بدلولې را بدلولې خوب ودی کې خلق مانوي تعریف کوي ته په بدیل باندې جوړه تګستل را را تا لکه تاسو سره دلیل دی ته د دې قران د قران مې چې ولاند تشته رو بیايتي سمول کلید دته یو ویولې دا یت کوه یهودو ته یهودی تعالی <سؤال> په دې کې خطاب کوي چې تاسو بوتين باندې چرثنا لای نوخه مسلمانانه نکستو چې ته د یهودی نه لاندې شې یهودی تعالی وای په دې باندې پیسې نه لای د دې لپاره چې ته حق بیان صفای سره کولې شي یهودی په بوتين باندې چرثنا خلی او ته و بخلې کومه ده په خبره په تاسو د یهودی نه لاندې شې ترې یهودی په دې باندې پیسې نه بیا غستي ته امره تر اخر کې پیسې صفای سره کړی او ته بخلې ته وې تهریسه دې د دې کې لفظي تعریف خو دې شو کولې مادي تعریف وکړه قران وایي موري نوري قران وایي انکلا تسویر المتات ته مړی تا ورولې شي کولای شو ته چرمه و د دوی تیوت له شي ورولې الله خو یې تا ورولې شي کنه الله پښتکی رو خروالي ته ما ته خبروږي په تاسو یو ډول تثبیت تساجد شو قران کې الله وایي جنې شي ورولې خو بس نیم شي ورولې او کوم امر بل فرصت د خلای متابک نو مستجابولکم ته جواب شي تر کوی څنګه چې تاسو ته مدرونه کوار الله دې زما سره د رکت دې دې هغه نه کوارک یو دې تفسیر یو دې تعویل او یو دې تحریف تحریف د یا یا ماده وی وی الفاظ او کې تحریف الفاظ بدل کی معنا کې تحریف چې بند الفاظ شي ورنه له معنا غلط او کی دې تحریف او دا بنده کوي د عزت او دینات د وجنه او دخل زاتي او د دنیاوی مصالحته پره دا تحریف کی تاسو لګو غوړئ دی تحریف وایي زه په لور غدا یو تو وایم بیا بابا لا را غاړ وایم یا فطرتمو نه او دې آیات کې کتاب قی مؤمنانو ته چې غوړئ له مولیا نه مخهفته تا منه تو چې دغه اساس ملګری شي او تاسو پر باندې شرو چلای په مخ کې روان شي نا کار مولیا دا <سؤال> کاره میان مچ ستاسوونه ملګري کېږي ها چې تاسو سره ملګریې امیان یان به ملګري کېږي دایان دبارره ک خو کر کل لا را ول فرما په صورتې معده کې چېوللهته جدا نه هم اقره به هم مور د تلل لله دی نه عملو چې د یودو په نمت د سواره چې دي نوته کې لکته مومنانو سره د محبت سکانات شته دا ګور اس مخالفین امیان دم دی مولیا دم دې ټکټه اوس په دې ځوونکی دا چې امیان دی دې کسان سکلی شي دای ومسته سره تعلق جوړا جوړ او چې قران ته وکیږي او ته وکیږي قران چې ته بیان دې ووم چاړي وګوره نو مولا راوړ ځناته منکي چې ته به بیان کوي او د مولا په اړه واسه روسي ته مولا کي په اړه واسه راوچاري جنا جنا په پکې نه دا که چې نو سم کاړې شي وي د محرشوي دي قران ته وایي ځاني ده سورتي مایذا کی اللہ ما رسول فرمای وایذا سنوم انزلہ الی الرسول ترى عینهم تفیزا من الدفن امیان ته قران ته جاری په اختیار د سترګو نوخ کوي نو که ته د روح قران واړی دوی ته کی دي نه روح وایي چرواځو بیا او انسان چرته پټه مشته ته دا روخ خلق په جنازه سره او خوخه هغه په سترګو باندې راشي امیان قران ته جاری امیان په قآن پیس ل کوي خو غورې سرر ته به مولاوي نهدي چا هغه به بین پیس ل کوئ هغه امیان ل ترف م کووي ل کوي س په ډر چېڅو ملا کېږي خو د بته به مکې ورځي دی چې زه خپلو ملګور ته بیا بیا چې خدای دله ایلم در کوي د چې پیسسي د ل کمی در کويته ل کويته لګولو موقعه راي د د راې په تا مکې دی چې ما له به سووکرا کوي د تا سره دي ته کوشش کو وقف زلو تارونه باندې بيتي ملګرو نه دټمکاوه چې وخت مو کې خپلی خپلې لګوه چې خلک ضروره کېد سل ورکه چې خلک سل ورکه یې تل لا سورکه او باندې هغه ورکه د ورکه مادة پیدا کړه ته په راتل راځي وی دلته موږ خپل ملګرو نه غواړي شباب أنا مشرکان نه غواړي بلوسو د دې ټیانو نه غواړي بلوسو د دې ټیانو د غواړي بس اخر به چې یره صدا ټول بودم ما درس تدریس سره تي را کړم ماله شرک تیژ نه ظم په خبره م تا خبر کوله چې دا انسان په تحریف فانیا ماده کېږي انسان د ه په پټولو ماده کېږي دب پیوه چې چېدړه کې د دنیایا به غبت را شي چېره کوو د بندده ته خبره کوم یا بهو سره کوي نه چې دا بند کې د ورکې ماته را شي د د سلل ورکي سبابلله د دا زور داده کې یا دا مز ورکې د زر ورکې سبا الله له زورره دررکي دا څاپه اخلاص او څاپه لامرې پېټه مات باندې دا او کومه چې ابي یتین دي د تجربه شانتغه لیکېوله ده له تلګمات کې لیکېدې ورو بازي پته بتولګي چې نن دیوله ګوري سامان نه سولې درک نو پته تلو را خبرې ملي کې خو ترخیته ما تجربه او کې تاسو په پته ولګي ته سوور سکون را چې منزه خپل پیسې او لکهئ لګې او لګئ او چې خپلی او لګئ الله سووړه ته میان ورکي فت ماونه تاسو تم ل را مو میانو یو مینو ل کوم دا چې تصدق به وکې ستاسو یو مینو ل کوم دا چې تصدق به اوکې ستاسو سووکو یوت مانسممون بعضې ملګري و یارهدي میانو پهې کلي کې ګ چې تای مونږ سره یو ډالله شو ی په دې پینځه لس کال کې ما یو ډله یو جماعت مته تاسوبې کوي نو ورشي پسی راوي کوي دا مړی کوم ملګری ګونو نه شي ماله دا نامه خره کوي یې دا شاعت ولدي اشاعت کیدی ما اخوان نه دی پاتې اشاعت ولدي شي کړو ورشه وګوري په دی میشانت دوی وې د پنځه کلوګری وی تارنګ سمون د ساده د دوی په ميموري کارت نو سو پڼډ کېږي ميموري کارت سمجتريشته دوی وې کړی ني او په دین په پیسي خپ پخاره خپ بچار خپ باک سیسګاری بچم کړی نو اره زې وې ځان سره ملګری کو به څه پیسې نه تن نو لوګو تند تیرې وختو یې او غوې دار شه بچار بارلی تاو دا غوې موافقه تر لیش د ویټاتیانو سره زموږ نار په صدا کوم وخت لاسونه په دا ویرای شي چې غوې پیسې لی پیسې له موږ وینالو به کوم دا کنه زموږ را داس نو فاته تمونه له تا ته لته دغه رجال <سؤال> کار ولانه مترته طمانه کی چې دا به ما سره ملګری شي څنګه یې لته کی شګر ځانی دی صدر مراد ته سو په حضور کوي سو په امري کوي دا رنګي نښتې ولور سر سپین ولور کوي وقید د کورونو خرچه و ته چلي کی بلونو ولاده کیږي نو هغه څه تاسو سره یوځی کیږي نو څنګه دلته کی مرګای تاسو سره یوځی شي تاسو سره سړي ته چا لا کوي نو فت ماونه او که نه مو سره زهکه سووک ملګری کېږ نودي به تنب ب شته فت ما تاسو ته را یو می نوول کوم دا چې تصدب بهکستاسو دا یه داناکاره مویان اوس دی او سر غنا کاره مویان زه غوت خو کې شوي دي او مو سر خو نه فبرا د په اللیې ته او سر ییهو ی هغ تاب مات هغې ن چې دهغ ته و نظم پالا کمانی ناکارا مولیان دی او پدی بیان سرم از دعوام استرگی بھڑو چه دی ناکارا مولیان و نزانو ساتھای تالی سزرگ تالی کی دو کولا کتا تیر غم قادی چلو کولا وقت پتے کی اکسرہ و حال دانے او حال دانے چپتے کی اکسرہ کانا و فریقنی وڈلا منهم ددی مولیانونا ددی یہودونا یسمعونا چوری دلم کلام اللہ کلام ناللہ دا کلام الله یو مانا تورات تورات بیوری دو سو ما یو حریفو نو بیابی پاگئی کی تحریف کو لو بیم بادر سو ما دا غینا قلو جدی مطلب دا چې دا تحریف خب سوچ سمجھ سرکی سر گی بوئی گئی پا خبر باری دا تحریف په سوچ سمجھ سره گی تی بند دا خب پا خبر بوشی با تحریف شورو کی دیگا تی دی بازو مالا پیسی را کتن زمان مراعات تی اوس <سؤال> خو سپدی <سؤال> پویم سره مثلا ته بهند تاسو دا تا او دا تا چې ته په پیسو غوښتې دا از د پلار نه پاره یاده دې کړم دا دا دا هو د دې ما څه فائدې ده تاسو مګر اگر کړو دا خپل په پښې راکای مالو چلې راکای مالو څه کوي څه کوي اوس په زتا یو خبره چې دا کومه سره کوي چې دلې راوکم دې بل نه راوکم دا دته کار دی خ پوه چې دا شيغلط دی دا چې مونږه د چا په ه ک فیصله کوو دا په کله دی دا بونیادم خپې پوه دی ولته د خپول وفاه د پاهه مور نو نو کې وایي یو مانا کلام الله توات او دویو ماده راجې کول چېدي زده ی اوری کلام الله قران کلام د الله څه شي قران سوره توبا چې کوم الله رب لیز قران کریم ته کلام وی دی حته اسمع کلام الله د دې چې زه وری کلام د الله ی دی قران زده یی قران وری وخطي فو ی شي چې آیت تم داسې لیکته تا ودم په ها کرے ور خپل غفال د بارو مګه چې لول وکي څومره حریفونه تعریفونه او بیا بدل کې تهریف کی په دې آیت کې بمبا دې رستم اجازه نه کړو چې دې پوي شي و هو مې علمونه دې پوي دا چې تهریف کوي خپې پوي دي و دې نه پوي کې ها زمګ د تنسیو کوم کسان لاړو زمګ شیطان وسوسه واچول چې دا پیر دې کسان دې نه دا دا قران داسې واضحه معنا نه کوي ک د خلهې پو که چې مړي نورې او مړې نه را رسې او وسیلي د سواتو ل شته او په تین ماې ژه تهغپل شته نور موو نه ده کې مون خو کوي که نه او دا س مونږ د تنظیم نه چې کوم کسانو ته او می د تییانوې ته او دا اوس لیاې تریف کوي نه دي پو تاسو نپوس کوم دا پو دی کلدي پو یا خ پو یاد دی خ پو یاددي کله سه خپل مصالح دنیاבי مصالح تار دا شهرت تار دا, دا مشهورت تار څه مشهور شي مشهور شي تعریف لبي علي سلام وي دري روز پورې د مولي فکر ته خوراک مکه تعال روان دي ساو اسږي ته ولا یو ته چا وستږي کی کته رټي وستږي کی کسي تپي وستږي کی څه پیسو وستږي ته سرې لا ته په دې دی ویل چې تلانه چالتا کی له اوره او نو دا ښه لګرا پاسې دوه غولي په منځ کې دي کی له آواز دی کی راځي د وړي پکور کې روټای روان چا ویل <سؤال> چې ناروا ده راځي خو رم ناروا ده د دې شعري ته څه په نمبرې ته چې ته موږ یو کار را وکیرو و را یو چې ته یې ناروا کې بنا را وایي د دې خو ښه ده تاسو سره صد دلیل ده چې ته دا وایې چې د وړي پکور کې دوست ګور په حدیث کې د تهغریفو کو فعل دی حدیث تاریف پر په حدیث کې وی او تحریف تا کله په قرانک کې وی قرانک باندې وی ته کوي او په حدیث کې کولی شي تاریف کولی شي او خدای سره دی ګریشته لو څومایو حرفونه وی تهریف کوي د آیته رزل الله کې د کلام الله کې بمبا د رسومه زغې ناقلو هچې د پوی شي د تهریفتي خو په څو څومره تحریف کوي او هم یې لمونه د پویږي ل را وواړهوي تاسو همد سرتي په کاره ک یو پاه را یو کمم س او نشي ف ل نه خلاقات دی د پاه دا ک سره ی توون کتابه چې لیکې یو غکم بیادي د خپل طرف نه یو خبره د خپل طرف نه ثم يقولون <تصفيق> رو بیا و من اندل الله دله د طرف نه ده م الله دله د طرف او والله لي دي و تااقنو ویللي دي او تافريېمان نوې دله به کتابې پې پو اوغول ویلليدي چې ثم يقولون نه بیادي وي من انند الله داله د طرف نه دی به د دی لیش ترود د دې لپاره چې واخلي یا ليش ترود د دې لپاره چې ترجیح ورکي یا ليش ترود د دې لپاره چې واخلي به په دې تعریف باندې سامان دا د دنیا لگا بده دنیا د دې لپاره کو پیسو لپاره تدوم رکب به ستر مې تکام ته یو طالب خلک شو درکه هم په پیسو پوریو شي تورزی کړه کال لمیاشتې شونه ومه او پرې متته پروورې موار خوال لا دی تا لغله در کوي د ل تر روې د دی دپه چې د کې بي په دي تاری پارې سمنقللي لا دا دنیا دا د فیل له هم خلکتتی دي د با دا للهیل خ دی ف له همونه خلکتتهدي دپاره م مداغې نهکه ساد دي هم چې د لیکلو که په خپلو یو خبرې د خپله ساده چړه تهليیکه او بیاوي چې د اللهويدي دي وبيل الله اوه له کته ویده پره پرز الله لفظ ذبیل دما رینې سیمون چې کومه ملکای ته تحریف چکې دا دنا دغه خبرې جوړې او بیا په پرسته ولما مدنامې دندري زلا لفظ ذبیل دلته څښو ما جیکې دې له هلاکات او اسمه مستقبل کې دې له هلاکات او اینده په حال کې له په مستقبل کې یا دنیا کې مهالکات یا په قبر کې مهالکات او په برزخ کې مهالکات او دا رنګې په آخرت کې مهالکات په هر حال کې ودې حالات یو تباوی د دیو کې د دیو وایي چې د دې خپلې مشروطه یو کې د دې مشهور کې والله دې تباجې د سوچ تعریف کړئ تعریف خپل ځان یو خبره جوړون او هغه دې الله رسول ته متسبکو نو د دې کې وای د دې هغه د مبلیتې د شراه له يهود کا چې دای و د خپل جانا یو خبره ولي کی او بیا ولغې نسبه الله ته د دې تعریف وکړي بس ښه افات توونه ایت اس تل تمل ري مومنانو ايومنولكم د چې تصديق وکسمه سود يهود نکر موليان وقت پته کې سره کان و فريق دی ودل مين هم د دې ره يثمون چوريدل وکاله والله كلام الله يهود واه تورات کې تحریف کوله او مسلمانان په قران کې معنی تحریف کوي خبره یو دا سمایو هرفونه و بیا تحریف کوي دلنه پدې کتاب کې ممباز رسټمانا غيره خلونه چې دی بوي شي و او دی خپوي کې تحریف وکړلو